Prima însemnare cu miză terapeutică, una care dovedește că durerea începuse, că boala de suflet urca în mine și că încercam o ieșire timidă și disperată tocmai în direcția scrisului, leac pe care îl administram prostește, pentru că el nu are efect în faza acută, ci doar în remisie și convalescență, am făcut-o duminică, 7 ianuarie, către ora 4 după amiază. Am mai avut puterea s-o strecor, intuindu-i valoarea de document inaugural a ceea ce stătea să vină, între coperțile bej ale unui dosar recuperat pe care scria, nu știu de ce, rumani. Acum când recitesc această însemnare, îmi dau seama cât de nepregătite sunt cuvintele pentru a exprima destrămarea. Cineva, și eu însumi ar trebui să-i dau dreptate, Recitind astăzi ce am scris atunci, m-ar putea să o patetic și poseur, sau și mai rău, ar putea spune că fac literatură de proastă calitate. Tocmai asta e neplăcut. Cuvintele nu sunt apte, în asemenea momente, să transmită o stare de alarmă care e total incompatibilă cu literatura. Îmi amintesc perfect ce simțeam atunci și am să-mi amintesc mereu, dintr-un motiv foarte simplu. Îmi era, sufletește, nespus de rău. Am început să scriu, așa cum încăderea pe o pantă abruptă te agăți de tot ce-ți iese în cale. Cădeam, trăgând după mine, propriile mele cuvinte. Iar cuvintele erau ultima barieră pe care o mai puteam pune în fața răului, singurul lucru peste care am dat pipăind în jurul meu, arma pe care am ridicat-o pentru a încerca o ultimă rezistență, Înaintea cedării finale, voiam, dublând răul acesta prin cuvinte, să-l alung sau măcar să-l țin la distanță, numindu-l. Niciodată scrind, nu am fost mai departe de literatură. Eram pacient, încercam să-mi fiu medic și foloseam cuvintele așa cum folosește un credincios mânerul spadei ca pe o cruce improvizată ridicată în fața unui spectru. Mi-am propus atunci să consemnez, pur și simplu, tot ceea ce simțeam. Eram asemenea unui capitan de vas care relatează în jurnalul de bord ce se întâmplă înainte de scufundarea navei. Eram asemenea unui polițist care întocmește procesul verbal al unui accident. Eram asemenea unui entomolog care descrie, descompunându-le, mișcările unei coleoptere. Numai că vasul care se scufunda, omul lovit în plină stradă, obiectul descrierii mele, acestea toate erau propriul meu suflet. Iar sufletul meu, în clipa aceea, era nespus de bolnav. Pentru că sufletul nostru este imaterial, oamenilor, celor mai mulți, care nu știu cât de greu poate el să atârne uneori, nu le vine să creadă, că sufletul doare așa cum dor un picior, burta sau capul, că poți face o gripă psihică sau piatră la suflet, că te poți pomeni de pe o zi pe alta cu o ciroză sufletească. Cum se poate așa ceva? Nu era firesc ca, odată ieșit la suprafață, fie și doar pentru câteva zile, să încerc să aflu care e mecanismul care ne ține deasupra și ce anume se întâmplă, atunci când ne scufundăm? Dar iată mai întâi, transcrisă în tocmai însemnarea aceea făcută în amiaza unei duminici din luna ianuarie. Cum se poate schimba culoarea unei zile? Te poți vindeca scriind în chiar clipa în care ți este cel mai greu? Pot eu schimba tonul acestei zile scriind ce scriu acum, pur și simplu scriind? Să mai rămân agățat de cuvinte, încă o propoziție, și apoi încă una, cu speranța că ele mă vor scoate la mal din acest nec în dezgustul de mine? Dacă îmi spun asta, dacă îmi scriu, mă ajutoare? Și apoi, cum poți scrie, în timp ce ți vine, să te ascunzi și să dispari? Cât timp se poate prelungi acest exercițiu pe fondele hamite continuă, cu un nod în gât? cu respirația nedusă până la capăt, cu gustul ăsta mizerabil de iască și leșie. Duminicile după amiaza, toate zilele în insuportabilul după amiezei lor. Panica urâtului care mă cuprinde la căderea zilei. Nimic din ce ai putea face să nu te atragă. Nici să te ridici din fotoliu, nici să rămâi, nici să citești, nici să dormi, nici să mănânci, nici să vorbești, nici să mergi. Cam la atât se reduc posibilitățile noastre. Rămâne doar tentația vagă de a te așeza în pat, cu genunchi la gură, pliat în tine, ca înainte de a fi fost expulzat în existență, fătus recucerit, renăscut din valul de greață care te împinge încet către țărmul începutului tău. Nu este acesta modul cel mai simplu de a dispărea prin retrogradare? Prin gândul că ai putea să ieși din camera vieții, prin chiar ușa pe care ai intrat în ea? Dar nici măcar să mă ridic nu pot. Nu pot să ajung până la pat, pentru a mima starea în care își vrea să fiu. Ce îmi rămâne atunci să fac? Mai ales să nu ascult muzică. Să nu mi administrez, prin insidia sunetului, o supradoză de o travă. De ce muzica? Mă înfundă mai tare. Să scriu, să scriu, dar ce să scriu mai departe? Cuvintele mi s-au terminat și odată consemnată această grimasă a durerii nu mai urmează decât căderea în propriul meu gol. Medicii numesc această stare depresie. Eu o înțeleg mai bine ca dezagregarea sistemului de iluzii în virtutea căruia înaintăm, făptuim ne agităm, dăm conturi clipe următoare și zilei de mâine. Sistemul de iluzii. Acesta este pintenul întregii noastre vieți, morcovul existențial pe care viața ni-l așează și ni-l flutură sub nas, planurile pe care le alcătuim din propria noastră substanță vitală și pe care le ridicăm ca pe un prunc nou născut deasupra capului nostru pentru a le așeza apoi, de îndată ce le-am făcut, la o distanță convenabilă de locul în care ne aflăm, urmându-le neabătut prin ani, asemeni unui animal care merge, alucinat, pe urma de miros a hranei sale. Așa se naște sensul vieții noastre. Numai că hrana pe care o adulmecăm fără încetare, cu fiecare zi nou începută, noi suntem cei care o secretăm și tocmai fabricarea aceasta neîntreruptă a sistemului de iluzii este garanția sănătății noastre mentale. Pentru că dacă nu ar fi așa, ce ne-ar mai ține în viață pe noi toți, ființe născute cu o condamnare la moarte în buzunar? Dacă nu ar fi, erbegul acesta montat discret în vișcerile noastre, balonul ăsta umflat cu iluzii, menit să ne apere de șocul ciocnirii, cu singura perspectivă certă a vieții noastre, care este sfârșitul nu ne-am trezit cu sufletul stâlcit în fiecare dimineață? Dacă nu am fi prinși și plasa puzderii de lucruri pe care ne propunem să le facem, de la cele mai mărunte, chiar și pentru a bea un pahar de apă, e nevoie de un atom de voință și de iluzie? Și până la cele mai mărețe, ce ne-ar ține atât de bine înfipți în această coaje de pământ? Așa stând lucrurile, coexistența cu vanitatea lumii, este posibilă în virtutea sistemului de iluzii. Iluzia că trebuie să am un urmaș, că trebuie să dau din coate pentru a ocupa un loc pe scena lumii, că trebuie să mă bat pentru o idee, că trebuie să am o funcție și putere și bani, că trebuie să scriu, să pictez sau să compun, că trebuie să însemn ceva pentru semenii mei, că gesturile mele pot influența sau schimba în vreun fel cursul lumii. Toată viața, stă și crește pe acest țesut de iluzii. Dar de ce trebuie numite toate astea iluzii? De ce ar fi iluzie fapta vindecătoare a medicului, fapta constructorului sau a fabricantului de cărți? Este iluzie sănătatea mea redobândită? Casa pe care am aranjat-o după gustul meu și în care se desfășoară actele fundamentale ale vieții mele? Cartea pe care o țin în mână seara înainte de a dormi, răspunsul frust, nerușinat și de pros gust este că la capătul tuturor lucrurilor pândește marele gol de ființă. Tocmai pentru că toate gesturile noastre nu și-au capătul în sine, și nu se pot justifica în chip etern. Ele sunt absorbite de adevărul tare al morții și devin în fondul lor ultim. Iluzii. Pentru ca să putem înainta în viață, pentru ca să nu ne instalăm în catalepsia nonsensului, este nevoie de un sistem de iluzii, de un ca și cum al eternității, din care gândul morții să fie periodic izgonit. Numai dacă ținem ochii închiși într-o anumită privință, suntem sufletește integri. Sistemul de iluzii este singurul garant al acestei miopii existențiale, singura pavăză împotriva lucidității care încearcă să ne convingă în fiecare dimineață că nu avem niciun motiv serios ca să ne părăsim patul. Să nu umblăm așadar la sigiliul ce pecetluiește iluziile în care suntem genetic împachetați. Pentru că în codul ființei noastre, iluzia a fost pusă asemenea unei enzime care dispărând, ar bloca metabolizarea substanțelor ce face cu putință viața. Am putea să o imaginăm la fel de bine ca pe un strat protector, fără de care sufletul ajunge în contact direct cu luciditatea și se destramă. Ceea ce nu înseamnă că luciditatea, câtă vreme iluzia funcționează, devine pur și simplu inexistentă, și că atâta vreme cât iluzia ne menține ferm pe tărâmul sănătății mentale. Adevărurile pe care luciditatea ni le semnalează ar fi de tot ignorate. Numai că nefiind ignorate, nu înseamnă că ele nu ne dau pace. Din potrivă, ele stau undeva, la periferia ființei noastre, într-o discreție cuvincioasă. Ca să le sezizăm, trebuie să tragem cu ochiul la ele, să ni le aducem aminte, ceea ce înseamnă când în ele nu sunt acolo în minte și că trebuie chemate și scoase din ascunzișul lor. Mecanismul bolii în asta constă în mutarea adevărului ultim al vieții din periferia privirii în centrul ei, în transformarea lucidității din accident în metodă, în ecorșaj, în jupuirea vieții de iluzie care e epiderma ei. Într-un film al lui Kubrick, un bărbat străbate în vis, un coridor nesfârșit, ale cărui camere, pustii, au ușile larg deschise. Succesiunea monotona a camerelor nepopulate și terifiante se întrerupe pe neașteptate. În mijlocul unei camere, cu fața întoarsă către ușe, se află, în splendoarea goliciunii ei, o femeie care îi face semn bărbatului să intre. Acesta se apropie și o ia în brațe. Aparatul se rotește apoi încet, ajunge în spatele femeii și atunci vedem că mâinile bărbatului care au cuprins-o s-au înfipt într-un trup ecorșat și putrid, în straturile de sub piele, în mușchii dezveliți, în sânge, în cartilagii și în oasele care răsar aici și colo. Kubrick ne pune aici în fața unui subiect ambigu, însuși trupul nostru. Care este adevărul lui? Este oare un om în pielea goală gol? Sau mai degrabă, el este îmbrăcat în propriul lui derm, în vreme ce adevărata goliciune presupune o dezvăluire suplimentară, accesul la visceralitate prin jupuire, disecție și eviscerare. Când strâng în brațe un trup, ce atârnă mai greu? catifeaua pielii sau digestia bine ascunsă sub această catifea când rut, în joc e extazul sau transferul de salivă de la o gură la alta două trupuri înlănțuite sunt sublime sau actul împreunării este o gimnastică grotescă însoțită de grohăituri așadar câtă vreme există obiecte ambigue obiecte care prezintă oferă expun și care simultan retrag, ascund, camuflează, totul devine în fond o chestiune de perspectivă și alegere. Comportarea noastră față de aceste obiecte implică întotdeauna opțiunea. Vrem să rămânem la nivelul splendorii epidermei? Sau printr-un imprudent gest de dezgolire vrem să pătrundem în adevărul vișcerelor? Ce este mai adevărat într-un obiect, vizibilul lui imediat sau ceea ce este ascuns în el, îndepărtatul, ceea ce nu-ți cade sub mână, dar care ascuns fiind, poate la o adică, cu prețul unui efort sau al unei operații anume, să devină vizibil. Această putință de a face vizibil ceea ce în primă instanță este ascuns, este temeiul îndepărtat, al prăbușirii sistemului de iluzii. Epiderma poate fi denunțată ca iluzie și iluzia epidermei poate fi astfel surpată tocmai pentru că viscerile unui trup, ascunse fiind, nu sunt și principial invizibile. Boala, suferința și moartea pot fi foarte bine, cel puțin în clipa asta, neexplicite, pliate la pândă doar. Dar ele pot, în principiu, să apară, să fie văzute, să fie proclamate ca adevăr, ultim al vieții. Ce importanță are că ele sunt camuflate sub stratul acesta de agitație, de vorbe, de bucurii, distracții și aspirații, pe care îl numim în viață. Boala, pe care medicii o numesc depresie, și pe care am preferat să o numesc prăbușirea sistemului de iluzii. Este acest ecorșaj existențial. Când ea survine, mecanismul prin care privirea noastră se mulează pe ambiguitatea lucrurilor, dozând în tocmai cantitatea de ascuns care trebuie să corespundă fiecarei dezvăluiri, se dereglează. Depresia este insurecția nevăzutului. Suprafața, sediul splendorii, este constrânsă să abdice. Regula este acum a adâncului, a neantului, a prăpastii, a tot ceea ce până atunci stătuse la pândă.